Буцім вдяглася в риб'ячу луску. А може вона й насправді переродилася? Здаля годі було до роздивитися. Біля корови маньки стрибала на одній нозі половина попелястої курки. А під сосною лежав меланхолійно вимахуючи хвостом Нерон-балалайка. А вошейникові з мідною пряжкою. Зачувши Дядькове погейкування та дзеленчання інвалідного опеля, корова манька, половина зозулястої курки і пес метнулися до берега, стрибнули в холодні сині хвилі стрижня і зникли з наших очей. здечавили наукова експедиція на солом'янку, а пси ще вдосвіта валували на солом'янці, а вороння чорними хмарами напливало з лісів та байраків, а солом'янці осудливо хитали головами, наштиркнутими на гостряки парканів. А тітка Дора, збираючи мене й дядька в далеку дорогу, зловісно пророкувала солодкий кінець подорожі в солом'янських палісадниках, де саме достигають полуниці, густо-червоні, наче краплі ранкового сонця, де наливається білим яблучним соком налив, де попід штахетами рясно грониться смородина, а в літніх кухоньках духмяно жоркотять яєшні з ніжно-рожевим солом'янським салом, де дівчата тілисті, наче зшиті з пампушок, а очі в них звабливі, вологі, і це... Божевілля, безглуздя, безум, шаленство, дурість, жертвувати літом, відпусткою, канікулами, а то й вважити життям після стількох майже безслідних експедицій. Ми кивнули головами на знак згоди з тверезим тітчиним реалізмом, закинули за плечі клунки, повні юної наснаги та рожевих надій, і вийшли на вулицю, де просто двору уже пахкав паровоз. Строгий профіль дядька Якова у темно-синій парадній формі вирізблювався у кабіні крізь сизі оболоки пари та диму, що затушковували машину. На тендері порядкував Андрій Політайло з обличчям темним від вугільного пилу і Солом'янської піщуги. Оркестр залізничників, покликаний дядьком Яковом, паровозником, награвав під тополями оптимістичний ірійський вальс. Від брязкоту мідних тарелей підстрибували шерехтячи черепицею дахів пологкі солом'янські будиночки. Славко Пасічник, геніальний теоретик, Ніякого кивав нам за спин оркестрантів букетиком жовтих тюльпанів. Він відмовився від участі в експедиції, а зіславшись на термінову наукову роботу. До останньої хвилини я потайки надіявся, що зі Славком проводжати нас прийде моя дівчина з настінного календаря, але вона не прийшла. Втім мені вже майже не боліло. Кинувши прощальний погляд вздовж соломяної вулиці, я раптом побачив, як від автобусної зупинки, крешучи копитами бруківку, що духу чвалав сиворогий олень. Наблизившись до паровоза, олень стрибнув, проплив над нами сріблястою тінню, і на тендері загучав вибачливий голос великого актора Кузьми Перебенді. Даруйте, хлопчики, затримався на репетиції. Я все ж з вами. То й миті. Дядько Денис з приступки паровозної кабіни рішуче махнув рукою. Тітка Дора заголосила на ганкові, буцім по померлім. Загілготіло в небі вороня. Запащикували голови солом'янчан на штахетах, з новим завзяттям завалували, забрязкотіли ланцюгами пси, а оркестр залізничників дружно ударив традиційний туш. Проте, переважуючи грім оркестру,